а від холоду врятувала баба Сенька. З Катерининого життя зник, а за місяць вона вчула, що вагітна. Рекламна пауза, число шосте. Бить или не бить? От вопрос Бить. Презервативи Life's Teisel. Хоча за фахом ресторатор-душман відкрився давненько, і його розслабон набув певної популярності, урочистої презентації не сталося. Дошман волів, щоб усе було абгемахт. Прибули з Польщі обладнання, біле аж біле, чекали своєї з'яви на світ з контейнерів, розміщених допір у Радгоспній коморі. Трактор заготівку і банку зрівняв ділянку навкруги, Бригада алкашів за банку і банку вимустила доріжки білими плитами, понагортала тут і там кубки каміння з понтом альпінарії, поробила мангали для шашликів, дві тітки за турецьку кохтину й пляшку. Кожна понасівала серед каміння і пообіч доріжок живі квіти, поначіпляли строго за картинкою з журналу квіти штучні. Електрик з радгоспу, заготівку і банку провів кругом світло. На кухні таке собі просте, а в залі – з китайських вигадливих ліхтариків. І примудрився таки подати струм до гнутих неонових літер над входом, щоб здалеку по трасі видко було яскраво червоне. розслабон. «Воленс, воленс, а заїдеш?» Червоний, тутешньої крихкої і негарної, а закордонної міцної та ловкої цегли паркан-бордюр випинався через рівні відтінки з топчиками-вешками, на яких трепотіли під вітром трикутні, підсередньовічні вимпили з написом «Розслабон». Роботи було ще валом. Два кіоски в Києві на станціях метрооболоні-Мінська із десяток найнятих тіток на двох базарах, керовані з Турції владною рукою Нінон. У поті шола видобували з трусів та жуйок живі гроші. Душман, ще незвичній для себе ролі приватного підприємця, крутився як електровіник, впирався рогом як Папа Карло, орав як залізний трактор і напружувався по самісінькій бивні. Мальчик хоче в тамбов, чики-чики-чики-та. мальчик душман теж хотів багато чого. Бай його геть чисто, окрім каміння в печінці і гарячої смоли в чарці. Того фатального для занадтого і його жертви дня душман зазвичай зраночку крутився на будівництві. Кляті алкаші значно відхилилися від проекту, Картинки журналу. І Держкомісія в особі Душмана мала вжити заходів. Траса була порожньою. У кінці вулиці імені 60-річчя жовтня, яка впиралася в шосе якраз навпроти Рослабону, бо в якась непевна постать. Душман упізнав міністра. Діагноз поставити було неважко. Труби горять, суни поліки, мої свайби хтось прокинувся і налє. Міністр, як ранковий серпанок, то хилитався, то сталився. Слабкою рукою змахнув, вітав душмана. Побачив жульку, яка не любила п'яних, і зазвичай роззявила пащеку. Нахилився, аби дрючком кинути в неї. І раптом, при з вулиці імені того ж таки 60-річчя жовтня, на великій швидкості вихоплюється темно синій жигуль. Підлітає до міністра, і з усіх сил б'є його крилом по голові. Міністр і не кавкнув. Душман завмер. Міністр як підтятий. Беркицнувся на бетонний бордюр головою і вмер. Авто гайнуло на Київ. Душман подивився на номер. Міліцію покликав на місце пригоди чоловічий голос. Наидентификованный, душман не божав идентификуватися в милиции, как написано в одни гарни старій книжці, по праву давних отношений и в силу взаимной симпатии, они никогда не оставляли один другого без теплого участия в различные минуты жизни.